Світ пізнається у порівнянні фактів, можливостей, ситуацій, чинків, відчуттів. За бажанням список можна продовжити до сотень позицій. Щонайменше дві ситуації, два відчуття, два вчинки повинні відбутися, відчутися, прожитися. щоб ми мали точки опори, котрі допоможуть нам зробити висновок. 0 плюс 1 завжди дорівнює 1. Це правило є найбільш критичною точкою людської сліпоти та егоцентризму. Розумієте про що? Щоби пізнати справжню любов, треба відчути гіркоту розлуки. Щоби стати сміливим, треба подолати страх. Щоби ненавидіти, треба хоч раз по-справжньому полюбити. Вставати з колін можна тільки якщо на них впасти. Рівносильне, як навчитися цінувати, можна лише у тому випадку коли втрачав. Не можна пізнавати всесвіт однобічно, адже він за природою своєю багатогранний, зітканий, як і ми, і спротиріч, а це вже один плюс один. І чим більше його граний для себе ми відкриваємо, тим досвідченішими, а як наслідок більш впевненими та успішними ми стаємо. Не позбавляйте себе можливості здобувати неоціненний досвід, відчуваючи кожну мить свого життя, відкриваючи усі сторони себе тільки через те, що хворе суспільству хоче нав'язати вам свою егоцентричну модель вашого існування. Не приписуйте себе до когорти тих, для кого за кожним кущем диво, для кого будь-яка інформація із телеекранів та радіоприймачів істина, а все, що навколо трапляється, це дар чи прокляття Господь. Хіба ми не створені індивідуами, божественна сутність вже у нас з власним багатезним всесвітом гранями, котрі здатні формувати, створювати тільки ми. Кожен із нас народжений генієм. А відповідь на питання, як його собі пробудити, криється в наступних словах: яка найвсеосяжніша властивість людини? Страх? Ти лінь.